Скелет. скелет – це каркас із кісток, на якому тримається наше тіло. Він надає тілу форму і стійкість, а також захищає внутрішні органи. Міцністю, формою і силою тіло зобов'язане скелетові. Скелет складається з трьох основних частин. Хребет і ребра утворюють осевий скелет, з яким зістиковуються череп і кістки кінцівок. Конструкція з 206 твердих міцних кісток утворює внутрішній каркас тіла і захищає внутрішні органи – мозок, серце, легені тощо. Кістки з'єднуються між собою суглобами, а до кісток прикріплюються м'язи, які приводять тіло в рух. Міцність кісток Розміри, форма і міцність кістки залежать від того, яку частину тіла вона підтримує і які м'язи до неї кріпляться. Міцність кісток пояснюється наявністю кристалів, солей, кальцію та фосфатів. Але кістки мають певну гнучкість, оскільки містять еластичні білкові тканини і при навантаженні злегка пружинять, а не ламаються. З чого складаються кістки? Кістки забарвлені в блідо-жовтий колір. Мають власні кровоносні судини та нерви. Кістка являє собою комбінацію живих клітин з мінеральними утвореннями. Кісткові клітини, так звані остеоцити, виробляють мініатюрні кісткові пластини, що утворюють остеони або гаверсову систему. Зовнішній шар більшості кісток це міцна речовина, в якій остеони розміщені дуже щільно. Під ним міститься пориста губчаста речовина. Кістковий мозок. У трубчастих кістках міститься желеподібний кістковий мозок, який щосекундно виробляє кілька мільйонів клітин крові. У новонародженого червоний кістковий мозок є в усіх кісточках. У дорослого він зберігається тільки в груднині, хребті, ребрах, черепі та кістках тазу. Іллюстрації Скелет людини Черепна коробка складається з восьми кісток, скріплених між собою. Обличчя з 14 В середині кожного вуха розміщені три найкрихітніші кісточки скелета. Хребет складається з 26 хребців. 12 пар ребер з'єднуються з грудниною в передній частині грудної клітки. У кожній руці по 32 кістки, з них 8 у зап'ястку. У кожній нозі по 31 кістці, з них 7 у заплесні. Будова скелету людини. Череп, ключиця, плечова кістка, хребетний стовбур, променева кістка, ліктьова кістка, кістки зап'ястка, кістки п'ястка, кістки фаланги, стегнова кістка, великогомілкова кістка, кістки плюсна, мала малагомілкова кістка, колінна чашечка, таз, ребра, груднина. Нижня щелепа Близько третини речовини кістки складають живі тканини Решта речовини – хімічна сполука, до якої входять кальцій, фосфор, а також волокнисте, прухке утворення колаген Разом вони утворюють твердий, але еластичний матеріал Будова стегнової кістки людини Кістковий мозок Гаверсові канали або трубчасті порожнини компактна речовина, голівка, губчаста речовина, діафіз або тіло кістки. Завдяки порожнистим кісткам ташинний скелет важить дуже мало, що полегшує політ. Великим савцям потрібний міцний кістяк, здатний витримати їх масу. Хребет у риб дуже гнучкий, що необхідно для життя у водному середовищі.